remélhetőleg egy napra, de egy eléggé hosszú napra elkapott a nádha. Ugye ezekkel a náthákkal most az a probléma, hogy egy felelős ember, aki nem biztos, hogy én vagyok, bár a törekvés megvan, tehát hogyha az embernek van hőemelkedése, emelkedése, folyik az orra, akkor náthás, influenzás, koronavírusa van, és ott elkezdhetnék viccelődni, de hogy viselkedem az maga a vicc, ezt nem hiszem, hogy is fokozni kéne még. Én attól tartok, hogy amiről én mesélek, az én nézőközönségem és hallgatóságom igen nagy részét érinti, nem most, az elmúlt hónapokban, sajnos az már azt is lehet mondani, hogy az elmúlt években. Ilyen hagyományos kórűzés folyt, algopirin, ez itt most a reklámhely, vagy és egy termék termékmegjelenítés. Aztán volt tea. Hát az nálam mindig nagyon furcsa, hogy én teát iszom, tehát ez. Az... Az önmagában valamit jelez, de jó teha volt, hanem nem is tudom, mikor vettem. 37-7 volt a tegnapi rekord, ma reggel 36-8, aztán 36-9 volt. Ha nem hoztam volna zsebkendőt, az egy tragédia lett volna, de hoztam zsebkendőt. Az éjszaka nagyon furcsán telt, tehát ilyen látomásokkal. De... Volt például egy pillanat, amikor azt hittem, hogy az én nevem ki van írva a hirtévén, és aztán kiderült, például, hogy ez nem, átomás. Lehet azt mondani, hogy ez hiúsági szempont, de valójában régen volt ilyen hosszú szünet, mint most, azt mondja, június 25, július, augusztus, szeptember, majdnem három és fél hónap telt el, és nem lehet elfelejteni biciklizni. Tehát ez, ez nem nyomasztott, hogy nem fogok tudni biciklizni, de hogy bárkit is érdekel, hogy kerülképpen szóképzavaros legyek a biciklizésem, hogy felkeltem -e az érdeklődést. Az egy permanens gond. Mondhatnám, hogy kihívás, de ez a kihívás annyira le van, járatva, meg hát mi egy kihívás? Tehát, hogy ugye, ha kihívás, akkor annak valahogy úgy eleget kell tenni. Én pedig mesterséges módon, tehát, hogy most például levetkőzzek, és megmutassam a fütyimet, tehát így, így nem szeretném felhívni magamra a figyelmet. Hogy valaha is volt-e bennem ilyen szándék, hát ilyen fügyi szinten biztos, hogy nem. De önmaga utogató voltam, exhibicionista a szónak a klasszikus értelmében sose voltam, nem voltam visszafogott. De aki nem visszafogott attól, az még nem exhibicionista. És az első három műsor alapján azt tudom mondani, hogy meglepő érdeklődés mutatkozott a műsor és a személyem iránt, és ez jó. Aztán, hogy ez milyen jelenségekkel kapcsolatos, arra meg azt lehet mondani, hogy az meg rossz. Esik az eső, a hegyen 9 fok van, itt a síkságon 11, néha fordítva szokott lenni, de nem, állítólag lesz 20 fok, így legyen. Tehát, október 6-a volt, akkor tehát ma október 7-e van, csütörtök. A pontos idő az, hát meg nem mondom maguknak, 6 óra 58. Ez a kéfejancsi. Minden amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a netezők, a hallgatók, és egyáltalán meg én így. Az egyik oldal önök, a másik oldalon meg én. Ez nincs mindig így. Néha más leosztásban létezünk, de most ez így van. Szóval ez a mi közös műsorunk ebben a formában. Ez egy olyan műsor, ne aggódjanak, azért nem fogok mindig úgy beszélni, hogy hat szótak per perc, de az ellenkező is jó. Szóval, és tettel Ez a műsor azt állítja magáról, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Azt is mondja, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez egy másik tészta. Aztán arról is van szó, hogy ez 14 éven aluljáknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. És hát nagyjából ennyi. 061 712 42, itt ki van írva, könnyű dolgom van, csak le kell olvasnom. 061 712 42. Nyitva van az aranykapu, csak bujjanak rajta. But 7, igen. Ma kizárólag Györgyev is benedekkel fogok beszélgetni, így aztán vagy zenesz fog szólni, vagy csönd lesz, vagy önökkel beszélgetek, hogyha önöknek van hozzá kedvük. Ha van kedvük, akkor telefonáljanak, ha nem, akkor időnként belekezdek valamibe, annak függvényében egyébként. Éppen... Jó reggelt! Jó reggelt, Fialó úr, el vagyok. Kérem, amit az elmúlt két napban művelt a Karácsony Gengel és a Márki Péter, az egészen nevetséges és szánalmas. Azt gondolom, hogy ezzel óriási fortattak a harmadik jelöltnek. Ez az egyik. Másrészt pedig az egész előválasztási rendszernek az eddig el elért eredményeit lenullázták. Szerintem is. Szerintem is. Konkrétan úgy viselkedtek, mint két gyerek. Ami egyébként nem baj. Tehát lehetnek gyerekek, csak akkor... Ezt ennek megfelelően kell minden pillanatban nyilvánvalóvá tenni mások számára. Ön ugye egy vállalati ember, egy vállalat vezetésében, vagy akkor, amikor struktúraváltás van, és az a kérdés, hogy ki hogyan irányítson, vagy vegye át Hát ettől egy szervezet konkrétan szétesik. Ugye az ellenzék szétesésének ebből a szempontból nincs jelentősége, mert hogy kellőképpen talányos legyek, hogyha nem az első vagy a második pilótáról van szó, akkor végül is hogy milyen ötletei vannak a repülőgép vezetését, illetően az utasoknak annak mérsékelt jelentősége van. Csak hát ezek az utasok, ugye, vagy néhány az utasok közül arra készül, hogy beül az első vagy a második pilótának a székébe. És hát ezt követően az ember erős kétségeket fogalmaz meg a tekintetben, hogy ilyen repülőgépen szeretne utazni, ami nem azt jelenti egyébként, hogy az a repülőgép, ami most van, az jó, de az azt jelenti, hogy az megy, de ha e ilyen módon vennék át annak a vezetését, akkor az fokozott aggodalomra adnokat. Hát abból köszönöm, nem kell sokan, ha sokan nem kellene, és olyan mértékű protest szavazót, e, kreáltak, én véleményem szerint Ez a látja dobret, teljesen nem. lényegtelen, tehát ne viselkedjünk úgy, mint politológusok. Ön, mint el el, el a véleményét, egyes szám első szemében, én, mint fia János elmondom, szintén egyes szám első szemében, hogy aztán minket Egyébként követnek-e? Egyet értenek, nem értenek egyet? Ennek persze van jelentősége, de hát itt most mi nem e, arról vagyunk híresek, hogy királyi többesben, töbegek nevében beszélgetnénk. Nekem olyan csalódás, nem vagyok egyébként meglepve. Meglepve, én sem vagyok. Nem vagyok meglepve. A tegnapi beszélgetés a hatházival, ha... Odafigyeltek volna az emberek, mint ahogy odafigyeltek, tudja például, hogy amikor a hatházi megítéléséről van szó, és annyira gyarlóak vagyunk, és az embernek megesik a, a szíve így egy sor emberem, miközben én nem vagyok külön, csak próbálok objektívebb lenni. Tehát, hogy abból adódóan, hogy drukkolnak valakinek, annak a, abból adódóan, hogy a pártját fogják, olyan süketségre és olyan vakságra tesznek szert, hogy amikor én így nyitogatom a szemüket, ahogy szokták a gyerekek a szüleikét, vagy elveszem a kezüket a fülük mellől, akkor gyorsan a szó e, potenciális értelmében visszakapják oda, mert nem akarják hallani azt, hogy akit egyébként ők szeretnek, annak az alkalmassága nem éri el azt, amilyen mértékben szeretnék az, hogy alkalmas legyen. Egyetért de gondoljon, ugye holnap lesz Márkizai Péter nálam, ha minden igaz, egy olyan emberről van szó, aki valami egészen elképesztő sikert el. Hát figyeljen, minden mozgalma megbukott, és mindent, amit egyénileg csinált, vagy nem minden, de egy sor dolog, az meg sikerült. Azért ez abban a szférában, ahol ő szeretne érvényesülni, azért egy hihetetlen eredmény. De éppen a szervezet nélkülisége és a szervezet adódó tapasztalat hiánya és az, hogy a saját személyét képtelen háttérbe szorítani. Ugye hát itt kéne egy olyan személy vagy olyan személyek, akik e segítenek neki, ami pedig a illeti. Hát vele kapcsolatban egyébként sem voltak illúzióim, és nálam nagyon kiütött a biztosítéket, amit annak idején önnel szembe művelt, ahogy bújkált, ahogy nem reagált. Tehát, hogy nálam az volt. Dobrev Klára is reagált, a Markizai is reagált, egyedül a karácsony nem reagált, de ezt én most már teljes piti dolog, mar. de nem piti dolog. Ez egy óriási jelenbeli kérdés az én szememben. Hát nézzen nem volt könnyű keresni, de amikor az ember dolgozik, akkor ezeket az érzelmeket hátra vagy hátrépp szorítja, de hogy ne rólam essék szó, a legnagyobb baj a karácsonyjal az, hogy úgy tűnik, hogy nem tanult négy év alatt. Márpedig a karácsony egy fiatal ember eh, hozzám képest mindenképpen, és önhöz képest is, bár ön is fiatalabb jóval, mint én. Um, és lett volna módja. Tehát amit az elmúlt időben a karácsony tanúsított, Nagyon szomorúan néztem. Szint a pszichológia egyébként. Nem igen. tudom, mi lesz vele, ha veszít. Van egy sor terület, ahol az emberek ilyen szinten egymást követően veszítenek, akkor már nagyon nehéz visszatérni, és hát egyezzünk meg, hogy mint főpolgármester jelenleg egész egyszerűen nem is funkcionál. Hát édeséggel édes ült születnünk. Sajnos, igen. És az, hogy a Fidesz a markában röhöge vagy se, az aztán végképpen nem érdekel, csak hát közben meg ugye azzal nézünk szembe, hogy mit szerettünk volna. Én nem akarom a Fidesz leváltani. Én valahogy, amikor ha nyer az ellenzék, én nem leváltást akarok, hanem valami más szeretnék. Ha lehetne vegyíteni a kettőt, akkor vegyíteném, de nem lehet vegyíteni. Tehát egy olyan ötvözött, amit nem lehet létrehozni. Tehát ha így marad, akkor nagyon úgy tűnik, hogy ez, ez nem a karácsony a Dobrev vagy a Márkizai vereségéhez vezet, hanem hogy az ellenzék vereségéhez vezet, és ez nagyobb gond annál sem, mint hogy most éppen ki van az élén a vesztes csapatnak. Egyek Igen, sajnos lefutottnak tűnik. Hát nem jó az előjelek. Viszontalans. Viszont alas... De után, nagyon hosszú idő után, tene felvettem a kapcsolatot, a Hambandival is beszélgettünk. Nem ott folytattuk, ahol a bajtuk, de beszélgettünk. Sokatkal beszélgettem tegnap. Mert... Gondolják el, ha akarják, milyen érzés az, egy hajdan volt közvéleménykutató arról beszél a nagy nyilvánosság előtt, hogy az ő és a többiek szereplésével és a pártok különböző ismerveivel kapcsolatos kutatásoknak nincs jelentőségük, nincs relevanciájuk. Annak van jelentősége, hogy az ember hogyan akarja egy másikra kicserélni azt, amit a Fidesz oktatás politikájára neveznek. Mondja, egy hajdan volt közvélemény kutató Soha nem is emlékszem, vagy legalábbis nagyon régen volt olyan, mint most, hogy erre a zsebemre ütök, akkor ez nyer, arra a zsebemre ütök, az nyer, hogy egész egyszerűen olyan mértékben váltak, pártossá, politikailag mindenféleképpen elfogultá azok a közvélemény kutató cégek, amelyek, illetve akik a vezetőjüket illetően számomra mérvadó figurák voltak, hogy az engem mélységesen elgondolkodtatott mert ebből adódóan nem szeretem ezt a kifejezést, hogy az emberek úgy táncolnak, vagy úgy játszik a zenész, ahogy fizetik, de nem véletlen jutott az eszembe. És nincs kedvem most erről konkrétan beszélni, mert rosszul esne a személyeskedés, holott nem áll mindegyikük közel hozzám. Egyik el másikójukkal, beszéltem is annak idején, hogy szerintem a tévében való szereplést csökkenteni kell, ugyanis ezek az emberek nem közvéleménykutató cégek vezetőjéként szerepelnek, hanem van baloldal és jobboldal, és akkor ők beülnek a baloldalra, ahol van egy politikus, meg ők, így aztán maguk is feltüntetik politikusként, mert egyébként a másik szemét nehéz közvéleménykutatónak tartani, ha az egyébként politikus. Nem azt mondom, hogy már a látszatra se adnak, de... Hát nem sokat adnak rá. Hogy van-e jelentősége? Az a kérdés, hogy valaki kényes ízlésű -e? Hogy megengedheti-e magának azt a luxust, hogy kényes ízlésű legyen? Az a kérdés, hogy valaki tudja -e azt, hogy mi az, hogy elvi kérdés? Mert ugye az, hogy elvi kérdés, az kimondani nagyon könnyű. De a hétköznapokban alkalmazni annál sokkal nehezebb. Mert aki ismer kérdés és az a dolog előjön, akkor onnantól kezdve praktikus kérdésé válik, és tudnak az kérdésnek megfelelően kell viselkedni, és ha azt mondja, hogy hát ez most nem az a szituáció, akkor azt lehet neki mondani, egy drága barátom, akkor egyézzük meg, hogy amit tegnap még azt mondtad, hogy kérdés, hát az nem az. Ma felülírta a hétköznap. Személyes példát is tudnék mondani, ha akarnék, én kikényszerítenék belőlem, bár én ilyen ígéretet nem tettem, de <tos> <tos> <tos> ezek nem bonyolult dolgok. Az ember a hétköznapjait tekintve permanensen útelágazásoknál van, de permanensen. Ez nem kell Megyési Péternek lenni. Biztos ki van írva, de én most nem kezdem el bámolni magamat. 06171242 06171242. Ez az elérhetőségem, és szeretném tisztázni bármilyen témában. Szép öregel kianak jó zsárosok. Azt szeretném kérdezni, hogy eljutott-e végül a tegnap a komáromi erődre? Be, nem, nem, mert az nem, az az szóval féljön, az nem lett volna jó ez. a kornap. elnézést gondoltam, beszámorról, hogy milyen volt és még. Hát mindenféleképpen el fogok oda jutni, tehát meg fogom nézni, egyébként is komáromban viszonylag gyakran elő szoktam fordulni, de hát a tegnapi nap az egy ilyen lázálom volt. Különösen ahol én lakom a Schwabhegyen, ott olyan köd volt, tehát egy pillanatlan másikra lett olyan űsz, azt gondolja el, hogy én sohasem hittem volna el, hogy az én házamból, mert abban a házban, ahol lakom, ott volt, megmutatta nekem a szomszéd, hogy olyan köt tud lenni, hogy diafilmet lehet rá vetíteni. <Sz> <Sz> <Sz> <Sz> ez már meg is élt ezt az élményt, vagy ez csak... De, nem, nem, nem, nem, Igen, <Sz> igen. És A Diósárok utcában például akkora fák vannak letörve, törve, pedig nem is volt nagy szél, talán az eső, vagy valami más, tehát ott fönt, ahol én lakom, anyukám ugye azt mondta, hogy fiam, te laksz, mások kirándulni járnak, ott a természetnek a pusztító erejét, ahogy mindent megeszik. Hát ez, ugye ez, ez nem pusztítás, hát hogy a köveket is sodorja, és hogy megeszi a házakat, Mert hát ugye ott a egy építészetnek, annak ugye egy nagyon fontos eleme a fa, amit ha nem ápolnak elég illetve hát nem cserélik ki a házaknak a fa elemeit, például az én házamban, tehát ahol én lakom, ott az ablakoknak a cseréje, az mindenkire magára van bírva, víz vagy műanyaggal, vagy fával Igen. cserélik ki, miközben nyilvánvaló, hogy a fá a fal lenne egyszerű, mert hogy ugye az volt, és csak az a drágább. A folyosói ablakok, amelyek ugye a házhoz tartoznak, és nem az egyes lakóké, hát az, azok egészen elképesztő állapotban vannak. Rendben további. Szép napot azt nem szereti. bulás kívánok önnek. Köszönöm. Ön, ön mit csinált tegnap? Én tegnap dolgoztam a Krezgéza utcában és amikor jöttem hazafelé akkor láttam azt, amiről ön beszél a Pesti oldalról. Tehát lehetett látni, hogy teljesen ködben murkolozzik az egész hegyoldal, Tehát én a Pesti oldalról láttam ezt, amit ön közelről megjött. És, és a Krezgéza utcában, amely volt ifjúságomnak az egyik? Én asztalos vagyok, és konyhabútort szereltem éppen, úgyhogy ezért tartozkodtam a Krezgéza utcában. És maga egy olyan asztalos, aki például egy ilyen kincs, mert tudom, hogy a Krista, aki ugye a barátnőm, ő is várt egy asztalost, aki néha megérkezik, néha nem, de hogy, de hogy azt lehet tapasztalni, hogy az asztalos az például egy olyan kincs, hogy a, ahhoz hasonló, tehát hogy a riporter az nem olyan kincs, mint egy asztalos. Tehát, hogy egy asztalosra hát. akar az, az ember szertenni, akkor az asztalos azt mondja, mint a Herber von Karajan, kinyitja a naptárja, és azt mondja, hogy 2025. június 6-án fél ötkor önnek megfelelőe. e Ön is ilyen? Hát ezért az túlzás. Tehát ez a dátum az azért túlzás. Jó, de mi a következő időpont, amikor el tud menni? egy hónap. Hát az se kevés. Egy egyedüli asztalos, vagy egy teamben dolgozó asztalos? Egyedüli asztalos vagyunk. Akinek van egy műhelye, vagy mindig ott van, dolgozik? Pontosan. Egy, egy műhelyben dolgozom, és akkor amit elkészítek, azt a helyszínen beépítem, és a tegnap egy ilyen nap volt, amikor a beépítésre került a konyhabútor. Könyörgön, beépítette a, a, a, egy bútort, nem épített, nem kerül beépítésre, így nem beszélünk. Akkor a de, tényleg, Sajnos, de tűn... akkor ez valószínűleg egy rossz szakmai. Nem, nem, zsarga, ez egy elterjedt. Elem ez így elterjedt, így beszélnek az emberek. Az a, a beszélgetésre sor kerül. Tehát nem beszélgetünk, hanem a beszélgetésre sor Értem. Kerül. és Akkor abban segítsen, hogy mi lenne a helyes kifejezés. A beszerelte, de tök mindet ebben a szempontból. Igen, csak ez olyan beszerelt. Az... Figyel, régen így beszéltünk. Tehát régen a beszélésre került. Ezt érdemes lenne kimutatni az ön életében, hogy mikor mondta először azt, hogy beszerelésre került, mert szerint szerintem ez az elmúlt öt év vívmánya lehet azt megelőzően ön de most már beszerelésre került. Értem. De ez nem biztos, hogy így van, tehát ez az értelme, de nem vagyok az őrmestere. Maga, egy, maga egy elégedett asztalos? Tehát egy olyan asztalos, aki szeret asztalosnak lenni? Igen, elégedett vagyok azzal is, ami körülöttem van, meg amit csinálok. Úgy... Helyes, tartsa meg ezt a jó szokását. Viszont halásra. jobbulást ból ástörnek. Át adni, köszönöm szépen. Ennek vége lett. De nem is lett vége akkor, hogy miért nem szól, Ilyen, mert az bombattól toltam föl. De láttam fényképet Áder, Áder Jánosról Komáromban. Áder János például egyáltalán nem ismerem. Nézzel a Márki Zai, Péterrel való kapcsolatfelvétel, drága barátaim, ezt elmesélem nektek, vagy maguknak, vagy önöknek. Ha akar valaki, akkor telefonálhat, és akkor nem monologizálni fogok, hanem valakinek mesélem el. Döntsék el, hogy akarják-e tudni, hogy én hogyan vettem fel a Márki a kapcsolatot, ami lássuk, nem egy különsebben érdekes dolog, az én foglalkozásomban néha érdekes, néha másoknak is de sok beszédnek sok az alja, 061 712 42, bármi. És a Márki zajjal való kapcsolatfelvétel. Meg a mögötte van, meg előtte, meg alatta, meg felette, meg egy általán. Nagyon sokat dobolnak. Ha például de ezt fogom magam és ezt a kérdést így köszömlére rakom, akkor egyszerűen kiderül, hogy senkit nem érdekel, hogy hogy vettem fel a kapcsolatod a várkizai Péterrel, és ez teljes eredben van. Engem is marami sok dolog nem érdekel. Én azt hittem, hogy érdekes, őre meg úgy döntöttek, hogy nem érdekes, és én ezt teljes nyugalommal tudomásul veszem. Nem volt mindig így, de... Sweat buff veins Standing proud to the plough Salt on a deep chest Seasening Last of the line that on day's toil Turning the deep side under Flint at the fed love Chasing the bone Flies at the nostril Lander, The Suffolk the lies Veil the pressure of pipe With a shine On his feathers Floating Hauling soft timber Into the dust To bed On a warm, strong Coating Petty horses Moon, a lamb and a leaf You're a come boyy. Jó reggelt. Bakás Tibor szerint 60 főt dolgozni kell egóra. Én még csak 50 se vagyok, de erősen elgondolkoztak. Valamilyen kemény filmeket néz reggelen. De gondolj, hogy fölvíthatnád, de nem adok vissza. De beszéltem rá, köszönöm szépen. De műsorban, műsorban úgy hiányzik. Én ezt értem, műsorban föl fogom hívni, hogyha lesz neki helye. De... Jó, jó, jó. Ön a, ön a főnök, ezt senki nem vitesszik. Én egyetlenen vagyok fül. Látják, elmesélem maguknak, hogy ö, arra gondoltam, október 22-én pintekem mutatják be, azt hiszem, ezt az Elkurtuk című filmet, és akkor arra gondoltam, jó reggelt! Jó, legyőzök sem sejtfenemzőt, engem azért érdekelne ez az a Mákiza-os kapcsolatfelvétel. Ugye a Mákiza-ival való kapcsolatfelvételnek egyetlen egy okból van jelentősége, hogy ugye az én szakmámban, és ebből adódóan önök is, mert ugye erről a média nagyon gyakran beszámol, azt lehet általában tapasztalni, hogy politikusokkal, illetékesekkel való kapcsolatfelvétel mennyire bonyolult, illetőleg ha meg is történik, akkor az nem megy tovább, abból egyébként a nyílt színen nem lesz beszélgetés. Vagy ha lesz beszélgetés, akkor olyan kontrollok lépnek. Nekem volt egy ismerősöm, de hosszú történet nem fogom így félrevinni, magyarul, hogy akkor meg utána el akarja olvasni a riportalagy, és akkor meg azért nem jön létre. Tehát, hogy valami elképesztő uh, erők működnek annak érdekében, hogy egy szakma ne tudjon működni, amely ugye úgy működik, hogy ön akar beszélgetni, és akkor beszélget. És akkor egyszer csak volt bennem egy ilyen felbuzdulás. A Dobrevet már régóta ostra voltam, a Gyógycsányával én alapvetően jelenleg esemes kapcsolatban vagyok, és ő azt mondta, hogy majd az előválasztás után fog rendelkezésre állni. Az nem volt eldöntve, hogy most magánemberként találkozunk, vagy sorban. A karácsonyt felhívtam, a márkizaihoz semmilyen nexusom nem, nem is ismerem. Egyszer találkoztam bele a Gómezővásár helyen, mert elmentem. Bonyolult történeten fogom részletezni egy Hodnezöbársár helyi közgyűlésre, és ott találkoztunk, és ott szentettünk egymásnak, amiből az következett, hogy valamilyen módon tudjuk egymásról kicsodott, de ennél több nem történt. Írtam, a, a, először is elkezdtem valami nagyon bonyolult levelezést az interneten, valamelyik hollapján a Mindenki Magyarországért mozgalomnak, ahol azt hiszem, alapvetően személyes kontaktust akarnak, meg olyan embereket, akik egyébként pénzzel támogatják ezt a mozgalmat, illetve eznek a mozgalomnak a, az, az internetes oldalán fel van tüntetve egy e-mail cím, e, ahol lehet írni. E Tíz perc múlva felhívott engem Márkizai Péternek a sajtósa, illetve teljesen el vagyok szokva. De úgy néztem, hogy hát jé, hogy ilyen létezik, és ezt megállapodtunk egy időpontban, aztán utólag rájöttem arra, hogy a jövő héten beszélgetni vele, az teljesen okafogyott, és este 10 órakor egy általában, mint a sajtós által megadott telefonszámon, már a márkizai is tudtam sms váltani, mert azt kérdeztem tőle, hogy szerintem mikor fog eldőlni, melyik nap az, hogy lesz -e visszalépés, és ha igen, akkor kikinek a javára, az, hogy kikinek a javára, arról nem volt szó, de az, hogy melyik az utolsó dátum, és erre is válaszolt, teljes döbbenet, tehát hogy ilyen van. úgy a, a, a, a Márki és a stábiáról, nem tudom, mekkora stábról van szó, kialakított véleményem, mint hogy általában szokott véleményem lenni, vagy egyáltalán nem szokott véleményem lenni, mert mi kell, hogy az emberek állandó véleménye legyen valamiről. Tehát, hogyha erre nézek, akkor eddig ez tízes skálán tízes. Kérdezhetek? Persze! Ö egy két, két, két irányból szeretném ezt uh, közölíteni. Egyrészt, hogy az a, Elnézést, az a.. az a hang, ami van ön mögött is, ami kicsit olyan, mintha hívjuk. De ez ember azt gondolná, hogy egy motorkerékpáron ül. Igen? <gül> Autó, <gül> igen? Igen. És a lényeg az, hogy. <gül> tehát az, a, az, ahogy elmondta, igen, ja, ismerik a karácsonyvaló előzményeket a kapcsolatban, hogy mennyire, uh, legalábbis úgy tűnt, hogy a, a karácsony stábja azért meghatározta az, hogy milyen módon uh, közönhetetőről hát felé, Igen. Uh, tehát az a kérdés, hogy ez mennyiben szól, mondjuk a gyurcsánynál is, meg a többieknél is magának, a, tehát önnek az, hogy uh, ez a kapcsolatfelvételi nehézségek, hogy így mondjam és mennyire általános jelenség az egyébként az ilyen nagyobb pártoknál, hogy így mondjam, tehát amit a TKM, mit tudom én. A másik pedig ugyanebből fakad, hogy egyébként ez, ez, a, ez a jelenség most oké, okay, hogy így van, de hogyha nagyobb szervezetés, nagyobb... Uh, befolyású emberré vál a, a márkizai, akkor ugyanez maradná a felállás. Nézzel, jelenleg is helyi polgármestere, azért egy polgármestert, egy ekkora város polgármesterét elérni, az nem egy könnyű dolog. Én úgy kerültem vele kapcsolatba 12 órán belül de szerintem annyi se történt, az utcáról ami nem 12 egy tucat. Tehát ilyen élményem az elmúlt időben nem sok volt, volt néhány, beleértve, hogy az ember egész egyszerűen, tehát nem azt mondja, hogy én vagyok fialajános, hanem kész. Sors számot húz. Mint bárki más, és ugye amikor az ember azt mondja, hogy fialájáros, akkor egyébként nem a nagy képűségéről van szó, hanem arról van szó, hogy szeretne hamarabb sorra kerülni, illetve nem is hamarabb akar sorra kerülni, hanem azonnal. Ugye amikor én beszélgetek valakivel, akkor én nem arra vagyok büszke, hogy beszélgetek a Gyurcsányjal, mert ebből már kinőttem, hanem arra vagyok büszke, hogy akkor beszélek a Gyurcsányjal, amikor szerintem annak időszerűsége van. Tehát, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy én itt egy tartok fenn híres politikusokból, és én ezt felvágok velük, hanem hogy amikor egyébként ott annak helye volna, akkor ők rendelkezésre állnak. Ugye miután én, és ezen már nem fog tudni változtatni, azon szerencsétlen flótások közé tartozom, aki, aki ezekkel az emberekkel valamilyen személyes nexus is kialakított, nem tudom, hogyha még egyszer születnék, ezt megtenném -e. Ez egy óriási tévedés volt az életemben, ami tökéletesen illik az én egész pónememhez, és az egész létezésemhez, hogy olyan emberekkel, ugye annak idején például, akik támogatták az én műsoromat, azért próbáltam személyes és kapcsolatot kialakítani, mert olyan hála volt bennem, egyszerűen beszélve, hogy úgy gondoltam, hogy ezt azzal tudom a legjobban lerúlni, hogyha hetenként találkozunk és beszélgetünk. Volt, aki értette, volt, aki nem, volt, aki szívesen eljött, volt, aki nem, de Belülről fakadtak ezek a dolgok, a politikusoknál pedig egész egyszerűen arról volt szó, hogy együtt dolgoztunk, azt hittem, hogy ebből adódik valami, és akkor szintén elkezdtem kialakítani valamiféle viszonyt, én például a hétvégén az egyik politikussal, akivel régóta ismerem, ismerjük egymást, a családjával és a barátnőmmel együtt voltunk az Erkel Színházban. És én volt, bennem volt, de valószínűleg a politikusban is benne volt az, hogy hát minket itt bárki lefényképezhet, a Bliknek eladhatja tízezer forintért, hogy jé, milyen érdekes, hogy ezek együtt járnak operába, mi lehet ennek az oka, de a kutyát se érdekelt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen természetes dolog számomra, az, hogy ez a dolog bekövetkezett, és ott voltunk, szándékosan nem mondok nevet, ott az Erkelben, azt nem lehetett tudni az elején, és ahhoz egyébként kellett egy feleség is, aki ezügyben ezt fontosnak tartotta, és ezt a kapcsolatfelvételt, aztán a karbantartását valamilyen mértékben üzemeltette. A politikusok némileg emlékeztetnek a vadmacskákra, és a nagymacskákra. Tehát, hogy... Ön azt hiszi, hogy jó kapcsolatot alakított ki velük, bemegy a ketreszbe, és bármikor megeszik, ha az érdekükben áll. Ennek meg. De, de kétségtelen tény, hogy maga úgy tudja meghúzni a bajszát, ahogy más nem, de az egyik nap meghúzza a bajszát és mosolyog, a másik nap meghúzza a bajszát és megeszi. Ha ezt a kapcsolatrendszert ön úgy tartja fenn, hogy azt a a szolgálatába tudja állítani, akkor ez végül is bocsánatos bűn, ha nem, akkor legfeljebb egy bizonyos idő után a csalódásának ad hangot, mint ahogy így a csalódásodnak adtam hangot, alapvetően emberileg a karácsony miatt. Én a karácsony emberileg nem gondolok semmit, de ha belegondol abba, hogy az engem követő emberek zöme emberileg semmit nem tud senkiről. Tehát az, az, ahogy én viszonyulok ezekhez az emberekhez, az egy olyan plusz, ami egyáltalán nem kívánatik meg akkor, amikor az ember egyébként Orbán Viktor tevékenységéről beszél, hogy Orbán Viktor egyébként egy jó ember és felsegíti az elesetteket. A politikáját tekintve fontos, hogy magánemberként ez minden alkalommal megvalósul, és ha igen, hogyan, azt a Netflix-el lehet követni a sorozatban, de a valóságban nem. Engem a valóságban is érdekel. Igen? Azt kérdezném, hogy itt elhozottat a csalódottság dolog, hogy egyébként tud, tud még csalódni, mert azért én elég régóta hallgatom, mert is követtem nyomon a munkásságát így a kegyfejácsonban gyakorlatilag egy év maradt ki az elejjére. És azért volt egy-két ilyen csalódás azért már, és. <coughs> Az tény, hogy az érzelmi tehát az érzelmi Amazonas amivel rendelkezem az ma már nem annyira széles mint amilyen széles volt annak idején de azért ez továbbra is egy nagyon széles folyó. Én annélkül nem tudnék létezni annak az összes Igen. pozitívumával és negatívumával, és azt el se tudja képzelni, hogy ez milyen mértékben volt jelen az elmúlt napokban, amikor visszajöttem, a kétségek, hogy hogyan fog folytatódni. Ezekről viszonylag keveset beszéltem szemben a múlttal, de attól még egy tízeskálán kilence is felesre ott volt benne. Megértem, megértem ezt a részét nagyon. Ugye a legutóbbi, amire én valkánsan emlékszem, az a bácskai féle volt. Hát legyen a bácskai, ez pedig egy tökéletesen, én tegnap 20 percen keresztül beszélgettem a Baranyi Krisztinával. Mint hogyha közöttünk lenne valami nexus. Ezt a beszélgetést a, a Hatházi Ákossal folytatott beszélgetés tette lehetővé, amivel kapcsolatban ő véleményt formált nálam az interneten, és akkor, vagy küldött egy e-mailt, vagy nem tudom, tök mindegy, és akkor én beszélgettem vele. És hát természetesen jóformán nincs is olyan beszélgetés, relatíve gyakran beszélgetünk, ezt megelőzően egy törőcsik esten futottunk össze a Nemzeti Színházban, akkor is beszélgettünk. Mindig előjön valahogy a bácskai, mert hogy, hogy, hogy a, ugye a bácskai árnyékában alakult ki ez a kapcsolat, és erről, er, erről, erről mind a ketten mást gondolunk, de ennek, a, ennek az árnyéka ott van a fejünk fölött, és ha múlik is az idő, és ha lesz is olyan hosszú idő már így, mint ahogy volt a bácskaival, akkor is lassan fog elmúlni. De ez nem egy rossz árnyék, ez, ez egyszerűen csak feldolgozása valaminek. De az, hogy a bácskai fogta magát és megsértődött. És ez ugye pont akkor derült ki, amikor én felhívtam valamivel kapcsolatban, csak úgy eszembe jutott és mondta, hogy ő már egy éve nem követ engem. Azon például nagyon nehezen tettem túl magam, miközben egyébként a bácskai az nem a feleségem, nem a barátnőm, nem a barátom, nem a lányom. De érzelmileg nagyon megviselt. Hát nem megviselt, megvisel jelen időben. Igen, ezért is kérdeztem ezt, hogy mennyi, mennyire tud még csalódni, mert az ember egy hajlamos ilyenkor egy bajsot építeni az a körébe. De... Amikor elkezdek el, dolgozni, tehát ugye van ez az alaptörténet a zseptolvajok királyával, aki megnézi a zseptolvajának az újbegyét, hogy véresre van-e kefélve, mert hogy érzékeny zseptolvaj csak olyan van, akinek az újbegye véres, és ha nem véres, akkor elkapják, ha elkapják, akkor megkínozzák, ha megkínozzák, akkor pedig bevallja, hogy kinek adja oda azt, amit ellopott, akkor az megkínozzák, az elmondja a felettelevőt, és a végül eljutnak a zseptolvajok királyához. Amit én csinálok, azt nem lehet nem véres új újbegyel csinálni. Igen. Meg lehet próbálni, nem fog sikerülni. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket. Viszont és hát ugye, emögött a jelenség mögött, alapvetően az a jelenség van, és ugye ezt próbáltam feldolgozni a pszichiáteremel, de most már egyedül csinálom, alapvetően, hogy a munkámat egy olyan valós közekként értelmeztem, amit magammal vittem akkor is, amikor nem dolgoztam, némileg leegyszerűsítve a világot, mások számára pedig bonyolult átéve, de ez egy tízes hát legalább 6 os 7 8 védekezés volt az ellen, hogy az ember ne tudjon többféleképpen viselkedni, hol így, hol úgy, a munkájában így, a munkáján kívül pedig amúgy. Én nagyon sokat köszönhettem a munkámnak, én nagyon sokat köszönhetek a munkámnak, de ezt nem feltétlenül jól viszonoztam neki. Már amennyireben az ember bármit tud viszonozni a munkájának, vagy mindenkinek, aki egyébként a munkájával kapcsolatos. The 712-42. Prágába láttam még augusztus végén, hogy ott valamikor fellépett, vagy fellép a csetot Sokat utaztam nyáron. 12 42 Öreget kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről. És annyi kérdésem lenne Jánoshoz, hogy hallott-e már olyat a rendszerváltás óta, hogy egy politikai párt, politikai vélemény nyilvánít, és a politikai ellenfelei fölbontatják vele az irodabérlési Ez A nyolcadik kerület? Igen, hallott -e már ilyet az újkori magyar történelemben. E, nem annak van jelentősége, hogy hallottam... De kérdezem. De, Volt -e ilyen? de Volt -e annyi minden ilyen. van, amiről fogalmam, inkább azt nézzük meg, Igen. Uh, közelítsünk máshonnan. Mi történt? Én olvastam, hogy mi történt, de majd mesél, el, hogy uh, ön, ön, szerintem ráadásul 10 uh, Kejfej követőből 8 nem tudja, hogy ez történt, de lehet, hogy tévedek. Lát, látja, önmagában ez érdekes lenne, uh, hogy ez vajon mennyire Igen. foglalkoztatta az embereket, de most itt van ön, és el fogja mesélni. Figyelek. Igen, igen az történt, hogy kikerült a mi hazánk mozgalom József város körüti irodájának a, a egy plakát, egy ilyen kis közepes plakát, aminek arra az van írva, hogy nem lehetünk cigányország. Ez körülbelül másfél-két hónapja van kint, illetve most azok a szórólapok is megjelentek, amely valóban tartalmazza ezt a feliratot is. És erről erre vonatkozó leírásokat. Itt szeretném és... Fekete Norbertnek elmondani, hogy én, ha jól beszélek, akkor ugye a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnökével beszélek, ugye? Így van, így van. Így jó, van az jó, az jó, és csak azért mondom, hogy nem támogatom, megörek... megörökítésre kerül, már pedig szerintem megörökítésre kerül. Ne, akkor Norvi, hajrá! Uh, magyarul uh, ez kikerült ennek az irodának az ajtajára, illetve szórólapok voltak. Igen. Azt mondja, hogy másfél hónapja? Igen, körülbelül annyi ideje van, és úgy észleltük, hogy most a Józsefvárosi előválasztásnak a győztese, tehát ez, ezt senki nem észrevételezte másfél hónapunk keresztül, és akkor én úgy tudom, hogy az úgynevezett előválasztásnak a, a győztese jött rá, vagy valahogy figyelmeztették, és akkor már vasárnap délután ezt lefújták, megrungálták az irodánkat, ugye rendőröket kellett ki, nyomozók végeztek, nyomrögzítés, majd pedig még aznap vette. Milyen, milyen, milyen nyomrögzítés? Tehát mi történt? Hát ő le, szorró festett, a fekete szórófestékkel lefújták. <gül> Maga a plakát, az <gül> belülről volt. Igen, így van, így van, jól, jól gondolja, János belülről volt, és akkor lefújták Tehát ülega. egy relatíve humánusabb megoldást választottak, és nem betörték az ablakot, hanem csak lefújták. Igen, igen, ilyen értelemben igen. Mekkora pedig... jelentősége van az előválasztásnak, tehát hogy ezt behozta, ez. Ennek, ez? ez... Ezt, ezt megmondom őszintén, nem tudom, mi ugye nem is foglalkoztunk ezzel, tehát ezt csak tényként rögzítettem, nem. Tehát, hogy nem, nem. Tehát, gondolom, hogy így, így, így, így próbál meg aztán nem tudom jelentőséget tulajdonítani annak, hogy ő, hogy ő ilyen küzdelmet folytatta. Ez a másik politikai párttal szemben. De tudjuk, ír, tudjuk tud, tud, tud, tudhat, hogy milyen elemek a szó idézéles értelmében vették fel a küzdelmet a mi hazánk mozgalom kirakatával? Hát tudjuk, tegnap óta tudjuk, hogy nagy koalíció van, így ma. Nagy nem, koalíció. Nem, nem, nem, nem ezt kérdezem, azt kérdezem, é. hogy az irodában lévő plakáttal egy magánember, egy politikai erő, több politikai erő vette fel a volt, volt volt megmozdulások, több ö, megriasztott cigány ember is megjelent ott, így van, és, és, és kifejezték, ö, véleményük szerint ez náci szöveg, és, és ellenük úszító, amiről természetesen nincsen szó, mi csak kifejezzük azon igényünket, mint hogy a kormány kifejezi azon igényét, hogy nem lehetünk migráns ország. A múltban a magyarok kifejezték, hogy nem, ne legyünk Törökország, ne legyünk Oroszország, ne legyünk Szovjetunió. Mi pedig, a magyar emberek egy része kifejezi azt, hogy nem lehetünk cigányok. Ennyi, ennyi történt. Ennyi történt. A van három cigány, három cigány ember ül a padon. Vagy van, igen, igen. Mit csinálunk? Ülnek és néznek. Sem, sem, nem Ez láttam a... még akkor János övegszert. Uh, nem láttam. A hírt olvastam, de ezt nem láttam, megpróbálom megnézni. Azt igen. kérdezem öntől, hogy ez a fénykép egyébként meg tudja -e mondani, hogy az önvélemény szerint mit sugal, vagy mit kéne sugalnia? Hát az sugalja, és arra hívjuk fel a figyelmet, és duródóra elnök helyettes azt, hogy nagyon jó sajtótájékoztatót tartott tegnap előtt, amit szinte egységesen hallgatott el mind a kormány média, mint abban a liberális média. Arra vonatkozó, hogy 2038-ra Pokol Béla és más szerzők is leírták, hogy a jelenlegi demográfiai bizonyok alapján 2038-ra ugyanannyi cigány gyerek fog születni, mint magyar gyerek. Erre szeretnénk fölhívni a figyelmet és szeretnénk, hogyha megmaradna a többségi magyarság Magyarországon. Enny ennyiről van szó. Nem lehetünk. Cigányország egy kis dobta le a láncot a demokrata fogaskerék 2012. Október 2. a kuruc.info. Cigány ellenes plakát került a Mi Hazánk József Körút irodájának ajtajára. Erre hívta fel a figyelmet szombaton, tehát múlt hét szombaton, Sátli Balázs, az ellenzéki pártok képviselői tömörítő közösen frakció frakcióvezetője Facebook oldalán hüledezik az újabb hallatlan holokauszton a marxista mérce. Mm. Um, azért van egy nyelvezet, amit én lehet, hogy valamikor beszéltem, de ma már nem beszélek, tehát ez az ez a hallatlan holokauston a marxista mérce, ezt nem is értem, tehát hogy miért nem lehet egyszerűen meginni valamit, és kell eleve valamit, tehát hogy minden szó arra való, hogy valamiféle érzelmet váltson ki, miközben ebben az összefüggésben teljesen értelmetlen. Ezt ez gondolom a Kurucz színfónak az újságírója írta. Tehát. Nem lehetünk cigányország ezzel a minden magyar ember Igen. számára üdítő felirattal egy nem túl bizalomgeresztő, vagyis teljesen átlagos cigányokat ábrázoló fotóval valami mint a mi hazánk, csak most közben itt, ez igen, mi hazánk pártlogójával ellátott plakátot ragasztottak fel belülről a Nemzeti Párt igen. irodahelysegének ajtaján. Szombaton délután a mérce munkatársa is készített néhány fotót a helyszínen, aki a szombat megszegése miatt majd persze még szorulhat. Ezt szintén nem értem, hogy ez mit jelent. Ez a jelent? Ez a, a stíluság, gondolom, a. Okay. A zsidóság szabatjáról. Ezt a bőben, mércében csak zsidók dolgoznak. Az iroda egyébként Nem. a Józsefváros önkormányzatának tulajdonában van a mi hazánk, csak bérli azt a kerülettől. Sátli ezzel kapcsolatban azt a kezdeményezni fogja az iroda bérleti szerződésének felvizsgálatát az önkormányzat tulajdonosi bizottságának következő ülésén ez az ülés megvolt, mert hogy ugye ez egy múlt szombati dolog, ugye szombaton vasárnap nem nagyon dolgoznak önkormányzatok, Igen. illetve ha dolgoznak, akkor bizottsági ülések kevésé vannak, és akkor ezek szerint ez megtörtént és felmondták ennek Igen, a szövegét. Tegnap, tegnap megtörtént, bejelentették, úr, a képviselő képviselőasszony is jelen lehetett, 5-0 arányban szavazott a bizottság, és itt erre értettem, hogy egyértelműen létrejött a Fidesz és a bal liberális oldal, a nagy koalíció, kéz a kézben. Na most erre meg. is azt mondom, hogy ne legyünk olyan, mint ez a szöveg. Azt kérdezem öntől, <há> hát, hogy ismeri mit? a szöveget a tekintetben, hogy mi az indoklás? Nem. Erről a tájékoztatást nem kaptam, de hát uh, erre való hivatkozás az indokolás. Ha hát nem, a nem jogás, tudja, hát, akkor nem mondja azt, hogy ez erre való hivatkozás, mert ezek szerint akkor az indoklás szövegét nem ismeri. A pontos szöveget szerintem még nem tették közzé így van Jó, Határ, hát, de... Én a Györgyevicsen nagyjából fél kilencig beszélgetek, ha utána elmondja nekem, szívesen meghallgatom, maga a történet nem az én szájam ez szerint való, de egy műsorkészítőnek nem dolga, hogy válogasson a Igen, csak annyi, annyit még jár, most, tehát hadd kérdezzek hogy bárki ön, vagy bárki, akik tiltakoznak ezzel le, szeretnék, hogy cigányország legyünk? Tehát szeretném megfordítani a kérdést, és erre válaszoljon bárki, akár ön is, hogy igen, szeretném, nem, nem szeretném. így is. Két, én a, néztem én ezt a plakátot, de nem nem lehetünk cigány ország, nem lehetünk náci ország. az, az, már, a, az, már, a, a, az már mások írták oda? Én erről nem tudok, hát persze, gondolom. Az van, Ez a Facebookon van. Egy akkor ez igen persze természetesen, akkor folyamatosan rongálják ugye az irodánkat a politikai vélemény nyilvánításunk miatt, és azért hívtam föl, és ezért kérdeztem Jánost, hogy hallottam már ilyet az utó 1990 óta, hogy egy politikai párt, déleti szerződését ezért bontsák föl, mert én még nem hallottam, azt nem, nem is volt, tehát politika, történeti kuriózum. Azt kell, hogy mondjam, hogy magát a plakátot látva, fogok válaszolni a kérdésére, de magát a plakátot látva én például nem a cigányok népszaporulatára gondolok, és hogy a nem cigányok népszaporulata hogy alakul, hanem hogy három ember ül itt, tehát az, hogy emögé mi van gondol, ezt honnan kéne tudni, vagy ott van valami egyéb szöveg is, amiből ki kéne derüljön, hogy ebben a három emberrel mi a probléma, hogy ott nincs, ülnek? Nincs nincs, nincs, nincs, nincs. De nem is egy padon ülnek, hanem egy ilyen beton izén ülnek egy, egy, egy kicsit elhagyagottnak tűnő padon. Igen igen, igen, igen, igen. igen. De amit ön egyébként hozzátett, hogy ez összefüggésben van a cigányoknak a, a, a, a születési számával, ebből erre nekem hogyan kéne rájönnöm? Sehogy, sehogy. Tehát önöm... Nem, nem, nem, nem elvárásodjon ebből következtessen. Megjelentettük ezt a plakátot, politikai, párt, politikai véleményt nyilvánított, pont. Ezt a duró dóra képviselő azt mondja, hogy szintén ö, megtalálhatja vagy a, a magyarjelen.hu-n vagy a kurucinfo-n a sajtótájékoztatóját, hogy nagyon szépen nevezett. Hogy Jó, örülnék, hogyha ha fél kilenc után meg tudná, fel tudná olvasni a felmondó levelet. Nézze, Jó. Én, nem, nek, nem, az, az én szell, tehát. Én, ha látnék egy ilyet, hogy nem, lehet, nem lehetünk cigányország, belejött vagy tudatlan vagyok, mert egy csomó dologra nem jönnék rá, mint, amit ez a plakát egyébként sugarni akar, akkor azt mondanám, hogy... Nem, nem egészen értem, hogy miről van szó. Ha látnám, hogy a Mi Hazánk mozgalom logója van mellette, akkor ez annyiban többlet értelmet nyer, hogy a Mi Hazánk mozgalom tevékenységét illetően tudnék olyan gondolatokat társítani ehhez, amelyek egyébként nem az én gondolatvilágomhoz tartoznak. Ez, ez a dolg egyik így. fele, igen. A másik fele, hogy egy, egyébként... Felmondják emiatt a bérleti szerződést, nem akarok jogászkodni, de ha van, de szinte kizártnak találom, de hát mégiscsak látni kell, hogy ugye igen. ez az kellene, hogy legyen, hogy a szerződésnek legyen olyan pontja, amely egyébként arra vonatkozik, hogyha nem rendeltetésszerűen használnak egy helységet, akkor annak a bérleti viszonyával mit lehet tenni, de ez például, hogy most ez rendeltetésszerű, vagy nem rendeltetésszerű. Ez egy politikai párt politikai véleményt nyilvánított. Valamint, hát ugye arra is fel lehetne szólítani, aztán egy külön púrpár, hogy ezt távolítsák el. Nem, hát az olyan. Az szintén hasonló <Sz> lenne, mint Mit ezt, fog tehát. tenni a mi az Hát mindenképp, mind, mindenképpen a jogszerűséghez a határidővel kifogunk. kell elhagyni? Én úgy tudom, hogy, hogy szinte 30 napos, tehát, tehát elég rövid határidejű, de hát természetesen a jogásztaink akkor ezt megvizsgálják, mert nehezen tudjuk elképzelni. A jogászt nem, nem, nem kell messze keresni a családban. I igen, igen, igen, igen, igen, <Sz> igen. Úgyhogy nem... Úgyhogy... De ez önök ezzel tehát... ellen politikailag tiltakoznak? Hát igen, igen, megtesz, tehát szintén Doró Dorók asszony elmondta, hogy hivatali visszaélés miatt a József Városi polgármester Piko András ellen feljelentést teszünk, amennyiben ez megvalósulsz. Hát tehát valamilyen így... szinten már megvalósult. Igen, de hát látjuk majd ezt, mert tényleg jogászok kell, hogy döntsenek, hogy akkor ez végrehajtható, ez a, a szerződésbontás, vagy mennyire jogszerű lehet-e jogorvoslati is fordulni, stb. stb. stb. Tehát ez nem lejátszott, de itt a szándékról van szó, János, és itt szeretném, valóban ne jogászkodjunk. Tehát, hogy a politikai ellenfeleink összefogva 5-0 arányban szavazták meg tegnap a felböltási szerződést. Van pont. A cigánybűnözéssel szemben zéro toleranciát hirdet a mi hazánk, ezért az o... de ez egy másik történet. Csak mm. ott nézem a, a, igen, a igen, mi igen, mozgalom hollapján, hogy ott egyébként erre kitérnek -e, de ott, ott nem találok ezzel gondolatot. Hát akkor megpróbálom valahogy át küldeni, akkor a képviselőasszony asszony talán a legjobb. Én banderában. ezt értem, de én többet érnék azzal, hogyha vagy ön elolvasna a levelet, vagy ráverni arra a duró-durát, hogy hívjon fel engem félre. Jó, jó, jó, jó, jó, ezt ez. megpróbálom, Teh, mindenképpen kísérletet teszek. Jó, jó, jó. Igen, és köszönöm szépen, hogy erről értelmesen tudtunk beszélgetni, és nem rögtön. Uh... Egy más kollégáihoz hasonlóan, mint a nácsapnál, mert más a politikai vélemény. Nincsenek kollégáim. ami nem azt jelenti, hogy ők nem újságírók, de én egy ilyen egy olyan mutáns vagyok, hogy bár valaminek tűnök, de közben mégse vagyok az 061 712 ha nem telefonálnak, akkor most felhívom a Györgyevicset. Ez nem fenyegetés. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok rám Sándor! Gondolom, ha fogadás lehetett... Ha... Itt... Bocsánat, van? Én figyelek... Jó, elnédés kérek! Szeretném... Önnel tudatni, tisztelt Fialó úr, nekem tisztelt Fialó úr, nem János, sajnos, hogy én maximálisan egyetértek ezzel a döntéssel, mert holnap ennek az irodának a plakátjára az fog kikerülni ki, vélelmezem, kicsit ideges vagyok és keresem a szavakat, hogy nem lehetünk zsidó ország. Ez egy, ez egy guztustalan, provokatív, Ö, nemzetellenes, népellenes plakát, nézzünk a dolgok mélyére. Elnézést nem erről volt szó, arról volt szó, hogy ez egyébként lehet a -e jogalapja annak, hogy felmondjanak egy bérnőszerződést. Terintem igen, mert az alaptörvényben, amivel én nem értek egyet, tudja a politikai állásfordulásomat, benne van, hogy minden népellen, minden fajellen, minden nemzetellen az usítás. A, a én ezt értem, uram, de a, ennek nincs köze de... bérleti joghoz. Tehát arra szeretnék hogy hát, Míg közben ön elmondja a magán véleményét, amit én tudomásul veszek, azért a hetet a haval ne kavarjuk össze, jó? Tehát azért a dolgok többé-kevésbé legyenek ott, ahova valók. Az, hogy ön ezzel nem ért egyet, hogy ilyesmi történik, hogy ön. Vizionál egy olyan folytatást, ami még nem következett be, ez egyéni szociális probléma, ezt én meghallgatom, nem az én világom, de tudomásul veszem. De hogy olyan következtetéseket vonja le, amely következtetések levonására a fantázia birodalma inkább alkalmas, mint ez a műsor, az nem az én világom, és az se önnek, sem másnak nem teszem lehetővé. Késők. Lakatos Istam, jó reggelt! Szia! Előjáróban annyit, hogy én ismerem a nagyatillát, és erről a témáról már beszéltem vele, de azt gondolom, hogy akkor itt a nagy nyilvánosság előtt is elmondanám, hogy attól még, hogy tőlem borzasztó távol áll a mi a gondolatvilága és a szóhasználata is, attól még, hogy azt kell eldönteni, hogy egy jogszerű vagy nem, amit a néhazánk csinál. Ha nem jogszerű, akkor föl kell őket jelenteni, bíróság így ebből csinálni, és egészen addig, amíg a bíróság nem mondja ki, hogy nem szabad ilyen plakátot kitenni, addig szerintem jogszerűtlen felmondani. Jó, ebben jelenteni. óvatal kell bánni, mert annak idén az én apukám, amikor uh, szerzett nekem lakást, uh, a szerzett az azt jelenti, hogy a nagymama lakásához jutottam hozzá, akkor elmondta nekem azt, hogy ő nem fog tudni nekem minden alkalommal lakást szerezni, magyarul, hogyha én élem, akkor legyek tisztában a konzekvenciákkal, és akkor az hozzá hozzátartozott az, az ugye bonyolult történet volt, önkormányzati lakás volt, de én be voltam oda jelentve, de nem csak be jelentve, hanem ott is laktam, tehát még mielőtt valaki fogást akar találni rajtam, meg hát ugye ez egy régi történet, akik nem él nem értek akkor, akkor nem tudták, hogy ez egy milyen jog, és nem csak joggyakorlat volt, és az apukám mondta, és ez tényleg akkor létezett, hogy a lakás szerződésében benne volt, hogy az ember a szocialista embernek Igen. megfelelően Igen. kell az életvitelét folytatni, mert hogyha nem így él, akkor egyébként az önkormányzat, amit akkor még tanácsnak hívtak, tehát hogy a lakás lakásosztálya megfoszthatja őt ettől a bérleménytől. Magyarul az, hogy a szerződésé a mi hazánk mozgalomnak ilyen kitétel volt-e vagy sem, fogalmam sincs. Ezt nem tudjuk. Szerintem ez nem életszerű, hogy lett volna. A kérdés az, hogy az a jogállam, amit egyébként. Én és nagyon sokan mások még tízes skálán, tízesre akarnak elsősorban különböző megnyomorítatások okán, vajon ebbe a jogállamba belefér-e az, amit most a 8. kerületi önkormányzat tett ezzel a lakással? Nekem most tulajdonképpen azon kívül, hogy egy duró dórával beszélek, föl kéne hívnom a pikót is. Még egy kommentem lehet ezzel kapcsolatban? Figyelek. Azt se tudjuk, hiszen nem ismerjük a béleti szerződést, hogy van ebben a hogy indoklás nélkül is valahány napra föl lehet ezt mondani. Mert ha igen, akkor még ha nem is elegáns, meg politikailag vitatható, de jogszerű, ha fölmondják. Tehát azért mondom, hogy addig nem szabadna semmit foglalni, amíg a konkrét béleti szerződést, nem, tartalmát nem ismerjük. Jó, Ennyi? rendben van, csak most írok a Pikónak. Köszönöm. Ez nagyon jó, akkor közben megváltozott a De szerintem ezt ő meg is írta. Hmm, ne értem Vigónak. Igen. Jó reggel, te külföldön vagy, vagy csak így, nem. így csöng? Én nem ja. tudom, így csöng. Ja, van. Nem vagyok külföldön. Györgyelvics Benedek van a vonalban. Én szerettem volna veled egy nagyon lelkes beszélgetést folytatni a Komáromi Csillagerőd kapcsán, úgy, hogy ott vagyok, és akkor láthatom a Komáromi Csillagerődöt, élvezhetem a köztársasági elnök társaságát, ez, ez ritka alkalom, és így tovább, és így tovább. Én mindent elkövettem volna Bence ennek érdekében, de a természet közbeszólt, és ha bár most csak 36-9-en volt, és nem is elsősorban a tegnapi hőemelkedés, de valami olyan szarul voltam, hogy szerintem mindenki jobban járt, hogy oda, mint kórokozó nem mentem el, de telje, olyan szomorú voltam, mintha egy fontos rendezvút kellett volna lemondanom, mint egy fontos rendezvú volt. Itt most ez az őszintes pillanata. Sajtótájékoztatót és köztársasági elnök, és megnyitott, nem tudok újat ígérni, de azt mondhatom, hogy Holnapi naptól kezdve viszont remélem, hogy örökkön-örökké bármikor látogatható a ja, komáról csillagérőt. Ez, ez, ez holnaptól látogatható? Így van, így van. Holnap megnyitja a kapuit a nagy közönség számára. Úgy nagyon izgatottan várja a polgármester úr is, hogy az első hét végén vajon hányan látogatnak el, a, a, ugye a, a, részében. a ligettel kapcsolatban különböző számításokat végeztek, és erre szükség is van, ugye, ami például az amortizációt illeti. Ennek analógiáján kérdezem, hogy volt-e bármilyen elvárás, vagy van-e bármilyen elvárás a komáromi csillag erőd látogatásával, vagy leendő látogatottságával kapcsolatban. Komárom polgármesterével és a térség országgyűlési képviselőjével, Beszélve, a elvárás igen markány szerint a térségben élők közül mindenkinek látnia kell a komáról csillagerődöt, mert nyilván nehéz számszerűsíteni. Viccet félretéve igazából itt nincs ilyen számszerűségi elvárás. Azt gondolom, hogy egy kifejezetten izgalmas kiállítás jött létre, majd beszélünk róla. Mindjárt engem is meglepett egyébként a végeredmény, azt kell, hogy mondjam. Mi lepett meg? Úgyhogy... Ugye én ismertem a terveket, magát a felújítást, már elég régóta követem, követtük, hiszen a beruházás menedzsmentje az a Városliget ZRT-hez tartozott. Ez is és maga, maga az épület szép lett, ez ez nem kérdés, de nagyon izgalmas volt, hogy vajon egy gips másolati gyűjtemény, ami most egymás között vagyunk, úgyhogy valljuk be, hogy elsőre nem hangzik a, a világ legizgalmasabb dolgának, ez vajon mennyire fogja feldobni ezt az épületet, és ehhez képest valami egészen Döbbenetes élmény, amikor az ember itt az egykori kaszárnya épületet bejárja, és ez tényleg elkezdett életre kelni ezekkel a szobrokkal. Ott az embert becsapja a saját szeme. Amikor a Laukon csoporttal, vagy a Michelangelo David szobrának fejével áll szembe, akkor tudatosan tudja, hogy ezek másolatok, de a valóságban ő a laukon csoportot, vagy Mika Lencaló egyéb nemek, a De ha a kérdés megáll, akkor mi a válasz, hogy ennek a csillagerődnek, is, ami benne van, ennek mi a műfaja? Egyértelműen a kulturális élmény kifejezést tudja ezt csak lefedni ugye kicsit megváltoztak a felhasználói szokások, tehát ha a akarunk egy picit visszakanyarodni, akkor azt kell látni, hogy nagyjából a 20. század elejéig ez egy bevett gyakorlat volt, hogy elsősorban a szobrokat, és ezen belül is különösen az antik szobrokat, de akár az antik a reneszánszig terjedő szobrokat, ugye az emberek nem tudták a helyszínen megnézni, és a szélessávú internet és az olcsó repülő járatok Sem. is hiányoztak még a palettáról, Tehát Aként lehetett megismerni ezeket a kiváló műveket, hogy az ember elment mondjuk a Szépművészeti múzeumba, A Szép művészeti Múzeumot eredetileg például úgy is tervezték, hogy a belmagasság alkalmassá tegye arra, hogy befogadja ja, de nem ezeket. Azt mondod, a... én ezt nem tudom, tehát én ez nem értek, hogy ez egyébként nem Magyarországi specifika volt, hanem hogy ez más országokban is hasonló módon létezett? Abszolút nem Magyarországi specifikum volt, ez egy létező, létező forgatókönyv. Nagyon sokan foglalkoztak ezzel egyébként hogy létező műveket másoltak le, ugye festmények esetén is a reprodukció az egy igen gyakori dolog volt, de a, a szobrok esetén is kifejezetten gyakori dolog volt. Nyilván méretarányosak voltak. Abszolút, abszolút méretarányosak voltak. És ugye ez az, ami hát több helyen kallódott aztán az országba, amikor a... Időben hol tartunk? Nagyjából a második világháború környékén járunk, amikor második világháború után, amikor ugye azok a meg- és felújítások már nem történtek meg, amik szükségesek lettek volna ehhez. Tehát a, a Ezeknek gipszmás... a gipszogroknak a karbantartása és restaurálása, ez valójában a gipsznek a sajátosságából, vagy mi a frászkonyhóból adódik? A gipsznek a sajátossága az különösen, tehát nagyon érzékeny ugye a páratartalomra, a hőmérsékletre, a gipsz, tehát az eredeti, Sokszor márványból, vagy gránitból készült, vagy bronz szobrok, azok nyilván közel ennyire nem érzékenyek. Itt, itt ezzel együtt kell élni. Úgyhogy most, amikor mielőtt kijártásra kerültek, teljes körüljön restaurálásra is kerültek ezek, ezek a Ugye egy részük a. Hány darabról beszélünk? összesen 300 darabot állítottunk ki, de ennél valamivel asszesen? többről beszélünk, ilyen 500-as nagyságrendről. Nagyon sok az kifejezetten sok, főleg, hogyha az ember látja ennek a, a méreteit is, ide most a legimpozánsabb 300 darab került kiállításra Komáromban csillag ennek egy jelentős része a Szépművészeti Múzeumnak a román csarnokába pihent, abban a román csarnokba ami ugye bomba találatot kapott, és ott ázott, fázott, és az amortizálódott a Díbs. És az egész arra a tett kérdésedre, hogy hogyan kerül a Városliget ZRT Komáromba és a Liget projekt Komáromba, itt a válasz, hogy ugye a szépművészeti múzeumnak a megújítása és felújítása az a feladat körünkbe tartozik. Hát gyakorlatilag az akkori nem restaurált román csarnokot képzeljem el, mint ezen gipsz szobroknak a raktárát? Gyakorlatilag, gyakorlatilag igen. Ezek Egyébként milyen állapotban voltak? Nagyon vegyes. Tehát három helyszínre voltak szétszoródva a gipszek. Az egyik ugye a legtöbb az a románcsarnokban volt, ezek kifejezetten rossz állapotúak voltak. Megtalálható volt az Igmándi erődben, már itt Komáromban, ez a, a monostori erőnek egy másik része. Ugye ezért a Komárom kötődés, és ezért született az a döntés, hogy az az idő, ideiglenes időszakos állapot hogy Komáromba pihennek a gipszek, miért ne lehetne egy felújított formába egy végleges állapot, úgyhogy gyakorlatilag ezért költöztek Komárom irányába a gipszek. Ezek is elég rossz állapotban voltak, és amik jobb állapotban vannak és voltak, és ott maradt is valamennyi, a Tatán, a Kunyi Domokos Múzeumban, ugye a Tóparton lévő vár épületben ott is voltak gipszgyűjtemények, raktárakba, A raktárakban lévő onnan is elköltözött, felújításra került, és most itt Komáromba kezd új életet. Felújítást ezt k ezt is a Városliget ZRT megbízásából kiváló gipszrestaurátorok Gyakorlatilag az ország összes élő és koristigaték. De mindegyik restaurátora az, az, azok közül egy se új, hanem mindegyik valamelyik réginek az a restaurált vagy nem restaurált darabja. Így van. Tehát maga a kiállítási tematika, az ugye az antikvitástól egészen a, a reneszánszig megy végig. Hát azok megfüllét, hogyan szoborták meg őket. Igen. Mi, a, mi az elv, ahogy egyébként ezek a másolatok egymás mellé kerülnek egy-egy teremben? Kronológiai sorrend, más sorrend C? Erről legautentikusabban nyilván a Szépművészeti Múzeum kurátora tudna nyilatkozni aki a kiállítást rendezte és szervezte, de a legfontosabb szempont itt egy, egy időutazás volt, tehát tényleg az időrendiség az, ami meghatározza a, ez a legfontosabb rendező el a kiállításnak. Ugye vannak az egykori uh, legénységi lakások a kaszárnyán belül, itt vannak a különböző korok, tehát az ember elindul a görögöktől, és aztán megy folyamatosan előre, míg eljut a, egészen a reneszánszig. És van egy központi nagy terem, ahova pedig azok a másolatok kerültek be, mint mondjuk a lovas lovaszszobor, egy az egyes méretarányos mása, amihez gyakorlatilag ennek a csillagerőnek az udvarán, a Mányi Építés Stúdió tervei alapján egy új részt is okay. felépítettünk, De költöző... hogy ez elférhessen, és egyébként egy élő közösségi tér legyen, ne csak egy bezsúfolt kiállítás. A következő kérdés az az, hogy a Komáromi Csillagerőd az egyébként, ha élő lény lett volna, akkor tudta volna, hogy őt egyébként majd, hogyha rendben hozzák, akkor őt arra szállják, hogy ezeket a szobrokat befogadja? Tehát miért pont a Komáromi Csillagerőd? Ugye Azáltal, hogy az Igmendi erődben, tehát a monostori erődrendszer másik részébe voltak gipszek, ez volt a fő döntés. Ez, ez, ez a, ez a szándék, megszületett a döntés, mikor született meg, és ki hozta meg? 2015-ben született meg a kormány végső döntése arról, hogy a Liget projekt keretén belül újul meg a Komáromi csillagerőd, és hogy ide költözik ez a gipsz másolati gyűjtemény, tehát ez egy kormányzati döntéssel áll a finanszírozást is a kormány biztosította. Azt, hogyha élő lény lett volna a csillagerődő, pontosan erre készült, hogy -e, ugye az egész osztrák-magyar Monarchia legnagyobb erődrendszere az, mm -hmm. ami egyébként a 48 utáni időszakban épült, tehát 50-től 71-ig mm -hmm. épült maga az erődrendszert, és ennek a része volt a komáromi csillagerődő. Ez érdemes de... megnézni, mert ugye két része van, az egyik az Magyarországon, a másik Szlovákiában, és hát ez egy egészen elképesztően kiterjedt erődrendszer. Tehát azt ö, ö, nem tudom, hogy az ember fantáziájá el tudja képzelni, hogy ott mi mindent hoztak létre. Ez egy másik 200. kérdés, hogy az milyen mértékben ette meg a, ö, az idő. Meg hát ugye, ahogy ott oroszok meg mások tartózkodtak, az szintén Úgy nem van. tett neki jót. 200 ezer embertudat egyidejűleg ebbe a komplett erődrendszerbe, nem a csillagerődben, hanem az egész monostori erődrendszerbe tartózkodni, úgyhogy tényleg egészen döbbenetes méretekkel találkozunk. Ez a csillagerőd, ez milyen állapotban volt? Jobb állapotban volt-e a csillagerőd, mint a gépszobrok? Elképesztően leromlott állapotban volt, tehát lehet sejteni, hogy ez katonai, valós katonai funkciót már nem töltött be, ugye annak, aki ritkábban jár Komáromba, ezt nagyjából úgy kell építészetileg is elképzelni, mint a mindennap látott citadellát. Uh -huh. Tehát ugyanabban a korban épül... nem egy magaslaton van. Csak nem egy magaslaton van, hanem a Dunaparton húzódik Igen. tulajdonképpen végig. Nagyon rossz állapotban volt. Ugye az elmúlt 30-40 évben ezt megkapta a helyi Áfész is, aki zöldségraktárként használta, ami mozdítható volt, azt elvitték az erődből, de hát azért ezeket a masszív történelmi falakat nyilván nehéz kikezdeni, úgyhogy az alapjai megvoltak, és egy bécsi katonai archívumban a tervező megtalálta az eredeti terveket is, úgyhogy Mányi Istvánék minden tekintetben az eredeti tervekhez igyekeztek visszanyúlni. Nyilván egy, egy helyen kinyitották a teret annak érdekében, hogy ez ne csak egy gipszmásolati múzeumként tudjon működni, mert ez a kulturális funkció, ami életet lehel a Komáromi Csillagerődbe, hanem alapvetően ez egy olyan közösségi térként, ahol a Komáromba nagy számba lévő rendezvényeket, eseményeket meg lehet tartani. Erre mind az erődnek az udvara, mint pedig a kialakított belső terei abszolút alkalmasak. Um... Akárcsak a Városligetben épült intézmények, vagy lévő intézmények, ez is 99 évre valamit üzemeltetésre, vagy ez kivétel a szabály alól? Ez egy kivétel a szabály alól, itt mi klasszikus ingatlan fejlesztőként viselkedünk, megépítettük és a beruházást végig. A van eresztve? Ezt mi Komárom városának, Adjuk át, és a monostori erőd Hogy átgondoltátok át, tehát ez most kezeli, ez. Így van, így van. Tehát ez tulajdonképpen innentől kezdve ennek a működtetése és üzemeltetése az a, az erődrendszer egyéb részei tekintetében már gyakorlatot szerzett komáromi társulás feladata. Zeneház egy közel ismerősöm arról számolt be, hogy jöttében-mentében, mint Harun Rashid vagy Mátyás király volt a ligetben, és hogy már nincsenek ott, ő legalábbis arról számolt be a, ezek az izék, a kerítéselemek, és hogy ránézett a a zeneházára, és ő kivételesen azok közé tartozott, aki azt mondta, hogy ez milyen kurva jól néz ki. De most én nem erről akarok beszélni, hogy kurva jól néz ki, vagy sem, mert én most nem jártam ott, és nem tudom így megítélni. Ő ezt így mondta el, hogy nagyon impozáns. Mit lehet tudni a zeneházáról, amely talán az átadást tekintve a következő intézmény lesz? Talán december. Így van, így van. Maga az épület már idén év végén elkészül, és aztán. De jövő ezért, az, nem, az nem üzemi terület, tehát ha valaki most meg akarja nézni, akkor. Mm -hmm. Én egy kicsit csodálkozom a, a kémed állításán, mert továbbra is építési területnek minősül, és a külső palánkok ott vannak, amire ő gondolhat, az az, hogy ugye most már az egészen apró finom hangolások zajlanak a zeneházánál, például az akusztikai behangolások. Múlt héten járt itt a <kül> japán hangmérnök, aki a zenei tér, az előadó térnek a hangzását vizsgálta, ugye ez egy különleges dolog, hiszen egy üveg belső területbe nem vízhangot létrehozni, az egy kifejezetten nehéz feladott, és ennek érdekében a tizen, helyenként 13 méter magas ugye, teherhordó üveg szerkezet, ami ennek az egész zeneházának a különlegessége, hogy tulajdonképpen ezt a lebegő tetőt hozza létre ezzel az üveg szerkezettel, erről került le egy jelentős területen a, a védelem, úgyhogy ha valaki a kerítés mögül be tud lesni a magyar zeneházához, akkor már nem egy elpalánkolt épületet lát. Azt írja, hanem a kémem, a azt írja a kémem, hogy közvetlenül mellette ment el. Közvetlenül mellette, akkor valószínűleg egy olyan időpillanatban, amikor éppen a, a kerítés áthelyezésére kerül. Ezt ő nem tudhatom. Ebben, ebben a másodpercben, úgyhogy akkor ő azon szerencsések közé tartozott, aki két hónappal megerőzte a korát. Két hónap múlva egyébként már a nagy közönség is láthatja a kívülről. Uh, Most még be kell tartanunk az építési szabályokat, de nyilván az egy építési terület, ott gépek forognak, jönnek, mennek, úgyhogy uh, sisak és megkülönböztető mellén nélkül ott még nem érdemes. Nem kérdezek mondani. napot, de melyik hónap? Mármint az, az épület elkészülte, az még az idei évben, tehát december közepén megtörténik, és a jelenlegi tervek alapján, amikor az intézmény is be tud költözni, akkor jövő év legelején megnyitja a kapuit a nagy számára. Bata izgatott? Hát hogyne természetesen, hiszen itt ugye... Egy ő, teljesen a, új, ő az igazgatója ennek. Így van, így van. Egy teljesen új intézmény jön létre a semmiből, tehát... A Magyar Zeneháza nem egy beköltöző, mint mondjuk a Néprajzi Múzeum, a szó jó értelmében itt a beköltözőt, vagy a Szép Művészeti Múzeum, aki egy helyben maradó, hanem, hanem egy teljesen újonnan létrejövő intézmény, úgyhogy itt nagyjából 50-70 embernek a felvétele zajlott az elmúlt egy évben, és a katonás rendbe történő szervezése, hiszen itt a zenei programoknak a folyamatos biztosításától a csapoknak a tisztántartásán át, a kiállításnak, a folyamatos látogathatóságának a biztosításán keresztül végtelenül sok feladat van, és ez valóban így van, hogy ez Bata András kezében szerintem egyébként a legjobb helyen van, úgyhogy nagyon aktívan foglalkoznak. Én már láttam előzetes műsortervet, szerintem nem fogunk csalódást okozni. Ez, ez is, ennek a költségei is a város SZRT-t terheli? Így van, tehát ugye a Magyar zeneházát, a magyar zeneház a nonprofit KFT fogja üzemeltetni, a magyar zeneház a nonprofit KFT pedig egy 10%-os leányvállalata a város Ligetző értének. Hát az épületműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggő költségek is nálunk vannak, illetve az intézmény működésével kapcsolatos költségek. Hát ez meg egy meg külön izgalmas kérdés lesz majd, amikor ezek elkezdenek üzemelni. Ezeknek a részleteivel te már többé-kevésbé tisztában vagy, vagy ez még a jövő zenéje? Ez egy eléggé régóta érlelődő koncepció részeként történik, tehát maga a Városliget, az egy szolgáltató ligetként lett fölé. De ugye ez miatt... mégis csak egy ingatlanfejlesztő vagy, és egyébként ennek a fizikai fenntartója. De ugye könnyen kerülhetsz abba a helyzetbe, mint az Amadeusz című filmben a, a, a Nagyherceg, vagy nem tudom, Miki, aki ugye azt mondta a a módszertnak, hogy nagyon jó, de túl sok a hangjegy, tehát hogy, hogy tök jó, hogy itt van ez a, ez a zeneháza, de hogy nem lehetne ebben kevesebb vagy olcsóbb eseményt feltartani, mert ugye nem egy kulturális minisztérium vagy vagy nem egy impresszárió, akinek egyébként ez lenne a klasszikus feladata. Ez merülben új lesz majd. Ez valóban így van, ugyanakkor elég régóta készülünk erre 2015 évelejő, óta tudjuk, hogy a Magyar Zeneháza vagy a Millennium Háza intézményi szinten is hozzánk tartozik, úgyhogy ez az identitásunknak egy fontos része. Gyakorlatilag akkor, amikor itt több részből tevődik össze maga a Városliget, ZRT, ez a kezdetektől, az üzemeltetéssel és a működtetéssel, mind a szó fizikai infrastruktúra értelmébe, tehát, hogy itt mindig meleg legyen és mindig hideg, amikor melegnek kell lenni, akkor legyen meleg, és amikor hidegnek, akkor optimális, esetben akkor legyen hideg, tehát ezzel, foglalkozunk, nyilván ez egyébként közel hasonló tudást igényel a cégtől, mint maga az ingatlanfejlesztés. A tartalmi része, tehát, hogy ez egy folyamatosan működő kiállítás legyen, időről időre izgalmas időszaki kiállítások költözzenek be a Magyar Zeneházába, illetve a zenei kínálat és a zenei programok, azok kellően színvonalasak legyenek, ugyanakkor ne legyenek. Uh, akkor a érdeklődésre számot tartóak, hogy a 300 fős uh, terem nem tudja kiszolgálni. Ugye ez egy zenei csodák palotája, ami nem akar konkurálni a művészetek palotájával, vagy az operával, vagy akár csak az újonnan létrejött egyfajta helyházzal sem. Tehát, hogy uh, ennek az egyensúlynak a megtalálása, ez intézményi feladat, ennek a letéteményesebb a talángrás, aki azért a kezdetektől a projektnek a része. Úgyhogy ez egy izgalmas és új feladat lesz nekünk, de készülünk rá. Ugye most kitérhetnénk, de nem tesszük az idő rövidsége miatt, de hát a jövő héten úgyis folytatjuk, hogy ugye vannak még ilyen nyúlványai a Város értének. ugye ö, van egy új nyulványa, vagy legalábbis egy, egy tervezőasztalon lévő nyulványa, ez ugye a Demeter Szilárdával való együttműködés és a Diáksziget, valamint az Opera ö, háznak a felújítása. Ezek mind egyébként adott esetben klasszikusan az ingatlan fejlesztéshez tartoznak, miközben egyébként a cég nevéhez nem kötődnek közvetlenül, mert ugye nem a Városligettel kapcsolatosak. Ezekről majd két mondatot a jövő héten váltunk, és aztán klasszikusan megtartjuk magát a Városligetet. Jövő héten beszélünk róla. Jól mind azt a gyűrödést, amit a Városliget megélt euharisztikus kongresszus e nemzeti vágta kapcsán, és még mielőtt valaki félreérthetően e szeretné értelmezni a kérdésemet. Itt valójában ezek az események úgy kerültek egymás mellé, e hogy egy olyan igénybevételt e feltételeztek, amely messze meghaladja azt, e hogy ott hétköznapi módon használjanak egy parkot. Szerintem relatív jól vizsgázott a, a liget, bírta ezt a terhelést, nyilván voltak kritikus időszakok, akár a a tekintetében is látjuk ezeket a kiugró értékeket, de abban bízom, hogy az a pár tízezer vagy százezer ember, aki ezen események kapcsán megfordult a liget környezetébe, ők legalább a saját szemükkel győződhetnek meg arról, hogy mi is az, ami igazából a Városliget megújítása címszó alatt itt a ligetben történt. Köszönöm a rendelkezésre állást, folytatjuk. Személyesen azért nem tűnök föl melletted, mert mi lenne, ha nem lennél náthas? Ha meggyógyulsz, akkor örömmel találkozom okay. természetesen. Szia! Jobbulást, szia! Át fogom adni, Gyorgy Beredeket hallották a Városliget ZRT vezérigazgatóját. általában röviden sem föl fog hívni Dúró-Dóra, de én most átvenetileg elmegyek innen, és ugye folyóügyeimet fogom elintézni, csak az azért meséltem el önöknek, hogy mindennel kapcsolatban tájékozottak legyenek. Holnap fél nyolcstón Tibor, majd Horváth Csaba fél kivencstől Márk Izai Péter. Általában gővidesen fel fog hívni Dúró Piko András nem reagált. Megkapta az eseményeimet de nem reagált, láthatták, hívtam is. újság, hogy Józsefváros újság. Ez tehát az önkormányzat lapja, október 6-a. Ez tegnap volt. Összejött az önkormányzatban a Tulajdonosi Vagyongazdálkodási és Közterület Hasznosítási Bizottság, hogy döntsön elvegye-e -e a mi hazánk József körút 43 szám alatti irodáját elvették teljes egységben 5-0-ás szavazatalányban Vörös Tamás Fideszes frakcióvezetői szavazott, arról döntött az illetéges bizottság, hogy megvonja a mi hazánk a József Kölút 43 alatti házban az iroda használat jogát, és felmondta belülkötött bérleti szerződést. Az üdése jelen volt Dúró a pártpolitikusa is, aki a korábban több helyen hangosztatott érveivel igyekezett meggyőzni a testületet arról, hogy ne így döntsenek. Dúró és után elmondta, hogy fenntartják korábbi álláspontjukat, mi szerint feljelentést fognak tenni az önkormányzat ellen hivatali visszaélés miatt irodájuknak új helyet keresnek, több alternatív megoldás is felmerült már az új színnel kapcsolatban, de a jelen események tükrében ezentúl nem az önkormányzattól fogunk helyiséget bírelni, csak is kizsel a magánszemétől tartom elképzelhetőnek a bérlést, mondta a mi mozgalmának alelnöke. Az ügy előzménye hogy a szervezet József körüli irodájának ajtajára mi Hazám Mozgalom tagjai nem lehetünk cigányország szöveggel ellátott plakátot helyeztek ki. A felirat is tartalma nagy felháborodást keltett kellett a József városban tevékenykedő politikai erők között egy ritkán látott egység alakult ki, abban a tekintetben, hogy egy ilyen üzenet mondat sértő, válhatatlan és menthetetlen minden József és nem kereti lakosra nézve. Sátli Balázs, LMP politikus, a közösen Józsefvárosért frakcióvezetője ígéret tett arra is, hogy a tulajdonosi bizottság ülésén kezdeményezni fogja az iroda bérleti szerződésének felvizsgálatát. Nem tűrhetjük, hogy közös tulajdonunkat akár a Józsefvárosi cigányok, akár más közösséggel szembeni uszításra használják, mondja Sátli. E csatlakozott később Pikó Adrás polgármester a Fidesz frakciós egyetértett abban a jelenlegi városvezetés, hogy elfogadhatlan, hogy ilyen tartalmú közététele. A Józsefvárosi Fidesz elítél minden sértő gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánlást a cigánysággal szemben, és kiáll a Józsefvárosi cigány társadalom mellett. Viszont a béleti jogviszony megszüntetése esetén Duró Dura, mi hazánk mozgalom elnök helyettese válaszlépéseket helyezett kilátásba, amennyivel a béleti szerződés felmondásra kerül hivatali visszaélés miatt feljelentést fogunk tenni, mondta Dúró. Az elnök helyettes álláspontja valamint a Józsefvárosi önkormányzati képviselők az ügyel kapcsolatos reakciói egy másik cikkben részletesen elérhetők. Pikáns adaléka a történetnek, hogy hétfőn délután, tehát ezen a héten, hétfőn délután, festék szóróval tüntették el a kérdéses plakátot a Mi Hazán mozgalmi irodájának ajtajáról, az akci ötletgazdája egyáltalán nem akarta homályban hagyni kilét, sőt, ő Ferencik Róbert, az eddig nem túl ismert földművelő gazdálkodók és az új életrendszerváltó párkjának alelnöke motivációiról is olvashatnak bővebben a Józsefvárosi Önkormányzat hollapján lévő cikkek alapján. Mondanám, hogy most itt tartunk, de ezzel nem tudom, hogy mit állítanék. 1.712.42 8 óra 37 perc van. Got you under wraps under wraps. Yeah. Got you under wraps under wraps. I'll tell you when nuts gets soon the great unveiling. Bless my boots upon my soul. Secret is my faith. 061 712 -42. Én ma nagyjából 9 óra 3 percig tartok itt ügyeletet, mert haza kéne érnem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha meg szeretnének szólalni bármilyen ügyben, akkor ajánlanám ezeket a <coughs> pillanatokat. 061 Nem elegáns, de praktikus és nem fogok ebből rendszert csinálni. Válmos Sándor alapvetően abban van tévedésben, hogy én nem pártolom ami mi hazánk mozgalmát, hanem hogyha valaki ide betelefonál, és elmondja, hogy őt mi foglalkoztatja, akkor nem teszek különbséget téma és téma között. Kizállam akkor folytom belé a szót, hogyha valamilyen módon lép egy olyan határt, amely határ egyébként nincs fizikailag úgy jelen, mint ahogy az ország szélén, magyarul ez nem egy fizikai határ, ezt az ember minden nap, ezt rugalmasan, ő saját maga kezeli. Ez az én felelőségem. Soha nem tettem kétségesi azt, hogy a mi hazánk mozgalom egyébként hozzám mennyire áll közel, vagy mennyire áll távol. E tekintetben nem hiszem, hogy nekem bármit is kéne mondanom, magyarázkodásra pedig végképpen nem szorulok. Ha van történet ami mi hazánk mozgalmának, és azt fontosnak találja, hogy elmondja, nem az a kérdés, hogy örülök-e neki, vagy sem, megteszem. Ugyanakkor szeretném felhívni a szíves figyelmet arra, hogy egy a műsoromtól teljesen független, de mégis a műsorom nevét használó Facebook oldal moderátora az a Vávos Sándor, aki személyes moderálását tekintve már közel se annyira kényes ízlésű, mint amilyen kényes ízlésű az én műsoromat illetően, és miközben én abba a közegbe nem akarok és nem is tudok beavatkozni, és ebben a sorrendben fontos, nem akarok, tehát ez, ez egy nagy és szabad közeg, az pedig egy kötött és nem szabad közeg, amely a periférián mozog, mármint a tekintetben, hogy én mit látok a világból, de felhívnám, azon a nem udvarias módon Vámos Sándor figyelmét, hogy mindenki a saját udvarán. És mintán a saját udvarán meglehetősen nagy kosz van, szerintem ennek következtében előbb tegyen ott rendet, és utána, ha nincs is szívesen látva itt, de épp úgy, mint Dúró Dura, vagy épp úgy, mint Nagy Attila, a mi hazánk mozgalom budapesti vezetője, meg lesz hallgatva. Önök szolgálati közleményt hallottak. 061, 712, 42, még nagyjából, hát így negyed órán keresztül. az akvalunk következnek még. És utána véget ér a mai műsor. To take a dilly circus Walk down by the bill horn to try and catch some the Saw at least a hundred schoolgirls sobbing at the heck she says what Oh, Megjelent János csintalan Sándor. Szia! Nem, egyrészt régen hallottanak, másrészt meg a jazz teljesen lenyűdöttél. Hát igen. Most hogy... Olyan otthon hallgatom úgy, hogy előkebb ványáslan valamit, hogy a gyerekkoromban imádtam. Te hogy vagy? Hát, hogy még. -e nagyon, hát, nagyon, lesz, nagyon, nagyon, tehát önmagamhoz képest nagyon lassan a aklimatizálódom. Nagyon kipihented magad? Nem, nagyon távol kerültem. Igen? Meg hát nem volt teljesen zökkenőmentes a visszailleszkedés különböző okokból, amelyekre itt nem térek ki, e és ezeknek az együttes hatása, az, hogy ez egy hosszas és nem minden manőverezés nélküli landolás, hogy ilyen nagyon elegánsan fejezzem ki magam. Már sikerült? Azt nem mondom, hogy sikerült, folyamatban van. <gül> Jó, ebbe akartál valami kis irónia is lenni, de hát nem sikerült beleraknom, úgy látszik. E, azt akarom csak mondani, hogy a, örülök, neked hiányozta az éjuttalakban, hogy írtam neked SMS-t, mert ez, ilyen hosszú szabadságon te még nem voltál. Igen, ez, ez így van. Figyelj, ha, mond, volt, ha azt mondja, a, a duró Dóra, hogy felhív engem telefonon, és közben elküldik nekem, akkor, akkor leteszem. Okay. Nem, nem, nem, nem. nem. Én csak van a nagyitállának, hogy arról volt szó, hogy ő hív. Én nem hívom. Csak hogy lássák, hogy azért van nekem. Folytatjuk a beszélgetést Sándor félét, és ne Arról volt szó, hogy ő hív, nem én hívom. Látják, akkor a különbség van a magyarban? Arról, akközött, hogy arról volt szó, hogy ő hív, és én nem hívom, vagy arról volt szó, hogy ő hív, és nem én hívom. És akkor el is küldtem Nagy attila Nyolc óra ötvenöt van. <laughs> yeah. Ez egyébként az élő üzeneten vámos Sándornak lehetőséget teremtek arra, ha egyébként azzal érni akar, én nem teremtek lehetőséget maga a lehetőség adott duró dóra kapcsán, hogyha jó a témagazdája ennek a történetnek, akkor elmondja különösen, hogyha a budapesti elnök ezt felajánlja, ha ezzel nem él, én nem hívom föl. Ez az a morális, ez az a szakmai Hozzáállás, amely a Kejfei Ancsit ebben a konkrét ügyben, és nem csak ebben az ügyben, de itt konkrétan így nyilvánul meg, jellemzi. Önmagáért beszél egyszerű, nem igényel magyarázatot. Ez elsősorban azok érték, akik tudják, hogy mi a konkrét ügy, és követték a mai műsort. 8 óra 57 perc van. András, hogy kell megnézni ebben az, hogy uh, milyen hívások voltak? András. Mondtam, igen. Tis, nem voltam, hogy ilyen voltam, Nem, volt nem, az a baj, hogy itt voltak a, a, a hívások, és ezek voltak. Tehát nincsen olyan, ami 0670 és 379-el kezdődik. Köszönöm erre jó, mindjárt megnézem, hogy ez hogy néz ki. István... É, nem kell bocsánatot kérni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk távolétemben döröpont, pont, tehát kisd, pont, mint <coughs> doktor Fiala Janos a nevem kukacgmail.com tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne fázzanak úgy meg, mint én, de ne csak úgy ne fázzanak meg, mint én, hanem egyáltalán ne fázzanak meg. És sáv, meg mi folytatjuk azt a beszélgetést, amit valamiért félreért nem akartam lerakni, hanem csak arról szó, hogy Esetleg távol létemben telefonált volna a duro-duro, de ennek kérészt nem tarttuk semmilyen jelét, másrészt pedig hát akkor meg lehet ismételni. Viszont halásra.